În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Pe când vorbea încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, Fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Frați creștini, nimic nu este mai dureros în lumea aceasta decât să vezi plângerea părinților pentru unicul copil pe care îl răpește moartea din fața ochilor lor. Singura lor nădejde la bătrânețe, bucuria dragostei lor din tinerețe, îi risipește toate speranțele și ostenelele lor. În această primejdie se afla casa fruntașului sinagogii din Ierusalim, de care ne vorbi Sfânta Evanghelie de astăzi. Căci aceasta avea o singură fică de 12 ani și i-o răpise moartea fără de veste. Despre această moarte grabnică și nemiloasă vreau să vorbim astăzi. Fraților și surorilor. Noi suntem în lumea aceasta vremelnică ca într-o vale a plângerii, fiindcă în toate zilele vedem pe nemiloasa moarte scurtând firul vieții, la tineri, bătrâni, bărbați, femei și copii ne la fața nimănui. Nimic nu vedem mai des decât moartea. Și nimic nu credem mai cu a nevoie decât moartea. Recunoaștem că suntem muritori, dar trăim în așa fel ca și cum am fi nemuritori și ne înșelăm amarnic. Că-și trăind în păcate și murind în păcate, ne alegem cu o îndoită. Că-și pierdem nădejdea și nici mântuirea nu mai câștigăm. Dacă nu crezi nici când vezi frumusețea noastră ascunsă în mormântul, dacă nu crezi nici când calci peste mulțimea mormintelor, apoi să știi că-și cu adevărat a inima împietrită ca lui Adam și Eva din rai, și nu vrei să crezi pe Dumnezeu, Că Dumnezeu acesta care spune că va muri cu moarte și mai repede creze amăgirea diavolului care șoptește în toată clipa la ureche zicându-ți, nu vei muri. Aceasta este o mare amăgire, fiindcă dragostea cea mare pentru viață ne face să nu ne mai amintim niciodată de moarte. Dar veniți să vedem în cimitirul morților, mormânturile acelea pline de întuneric, o seminte de oameni și din țărâna lor cu miros greu, și înțelegeți că și cu adevărat există moarte. Și cum se veștejește ploarea, așa se vor veșteji și ploarea vieții noastre Acestea trecătoare. Când a zidit Dumnezeu pe Adam și Eva și i-a așezat în grădina raiului, le-a dat voie să mănânce din toți pomii, numai din pomul cunoștinței binelui și al răului să nu mănânce, căci în clipa când vor mânca, vor muri. Iată că Dumnezeu i-a amenințat de prima dată cu moartea pe oamenii cei din tâi, dar ei n-au crezut. Au ascultat pe diavolul care i-a mințit, spunându-le că nu vor muri. Și astfel au mâncat din pom, iar în ei a intrat moarte. Mare lucru este acesta, fraților. Dumnezeu le spune că vor muri și nu cred. Diavolul le spune, le spune, nu vezi muri, vezi muri. și îl cred. Moartea este în fața ochilor lor și nu le este frică. Și ce este oare aceasta? Este cu adevărat o amăgire volească. o amăgire care a cauzat cea mai groaznică prăbușire. Deci din cauza acestei rătăciri a minții lor, au pierdut nemurirea și au devenit muritori. Au pierdut raiul, grația divină, gloria și pe Dumnezeu. Așa i-a amăgit Vicleanul diavol. pe toți apoi, toți fiii și nepoții lui în toate veacurile. Și a făcut să meargă din rău în mai rău că dacă n-ar fi lăsat Dumnezeu moartea ca să le predice din când în când și să ia pe câte unul dintre ei, ducându-l în fundul unei gropi din marginea satului, într-un cimitir uitat, ar ajunge lumea să se mănânce unii pe alți, să se rupă între ei din cauza lăcomiei și nesăturării de plăceri. Dar iată că Dumnezeu, care a știut toate, adică ce va fi în stare omul să facă din împietrirea inimii lui, arându-i de la început pe cel mai puternic predicator ca să vorbească lumii. Să vorbească omului, să-l urmărească și să-l amenințe pe acest predicator numit moartea. Acesta nu ține seamă de nimic, de nimeni, nici de împărat, nici de viteaz, nici de bătrân, de copil, nici de bogat sau sărac, căși toți cat pradă morții pe nesimțite. Și când nu se gândește omul, acest predicator înfricoșat și puternic, domnește și vine peste el, Căci El domnește peste lumea întreagă. Moartea își are locul în toată lumea. Moartea vorbește în orice limbă de pe fața pământului, tuturor popoarelor. Ea vorbește bogaților și săracilor, învățaților și proștilor. Și cu atâta putere vorbește că face pe toată lumea să plângă. Nu este inimă ca să nu se fi mișcat. Nu este ochi care să nu plângă în fața acestui predicator al morții, această moarte. Acest predicator încăpățânat nu vrea să țină seamă de nimic. El năvălește cu predica lui acolo unde nu este poftit și așteptat. El răstoarnă planurile oamenilor și pândește pe la toate ușile și ferestrele. Moartea are o cheie cu care poate descuia orice casă, orice palat, orice ascunziș. Nu este pe fața pământului vreo încăpere în care să nu poată intra. Veniți să vedeți în căsuța liniștită a unei familii ce avea un singur fiu, Câte planuri frumoase nu aveau părinții pentru el. Alergau din zi până în noapte ca să-l facă fericit. Îl îndemnau la învățătură și vedeau în el copilul de nădejde al bătrâneților lor. Câte gânduri frumoase de viitor aveau în mintea lor părinții pentru băiatul lor de 15 ani. Și ce fericiți ar fi fost să-l fi văzut și pe el în viața aceasta, cât mai fericit și mulțumit. Dar într-o zi, moartea deschise ușa unde se afla și-i răpește sufletul, lăsându-i trupul rece ca să fie cărat la cimitir unde și-a ea moartea, visteria. Și iată în ce scurt timp, Moartea a risipit planurile părinților și fericirea casei. Veniți să vedeți în casa lui Iair, din Evanghelia de astăzi, ce plângere, ce bocete, ce mulțime de popor s-a adunat în jurul copilei de 12 ani, care a murit. Veniți să vedeți în alt loc o mașină ce s-a izbit de un stâlp de beton, unde s-a zdrobit întreaga familie, părinții și trei copii. Moartea le-a ieșit înainte, aici, acolo i-a ajuns, unde s-au sculberat pentru totdeauna toate năzuințele și bucuriile lor. Și cine știe cât a trebuit să muncească, să -i economisească, ca să poată cumpăra acea mașină, sau cât a trebuit să înșele, să minte, să înjure, să fure și pe Dumnezeu și pe oameni. Știm cu toții că de moarte nu vom scăpa nimeni, dar foarte mult contează cât de pregătiți ne va afla moartea și unde ne va apuca ea. Căci una este să murim în biserică, și alta este să mor la teatru, așa cum li s-a întâmplat multora. Și așa cum s-a întâmplat într-o sală de teatru într-un oraș mare, nu la noi în țară. Clădirea avea uși prea înguste. În ziua de 24 martie, în postul Paștelui, avea loc o reprezentație strălucită. Unde se adunară 1500 de suflete. Când se ridică cortina, explodară lămpile și aprinse într-o clipă întreaga scenă. Toată lumea striga foc, foc. Din toate colțurile teatrului se auziră noi explozii. Toată sala era întunecată și numai lumina focului ce trosnea arzând lemnăria. Se auzea țipete, iar artiștii nenorociți umblau buimăciți prin fum, cuprinși de mare spaimă. Pierduți și nebuni căutau cu toții prin flăcări vreo ușă de scăpare. Publicul se năpusti pe scările întortocheate, dar înnăbușiți de fum căzură jos. Femeile și copiii erau călcați în picioare. Nu se auzea decât urlete, de spaimă și deznădejde de la cei ce se luptau ca să-și scape viața din ghiarele morții. Târziu, când pompierii au putut străbate în interior, s-au îngrozit de ce au văzut. Un morman întreg de cadavre fumegânde, Negre și hidoase, erau înșiruite pe scările înguste. Bărbați, femei și copii, atârnați unii de alții, îmbrățișați în îngrămădiți unii peste alții. Ce scenă sfâșietoare și groasnică a avut loc în câteva minute. La ora trei dimineața, cadavrele au fost duse la o sfântă biserică. De pe chipurile lor se putea citi ce moarte groaznic au avut ei. Oare acești nenorociți erau pregătiți de moarte? Vai! Nu la teatru se pregătește cineva de moarte. Ah, dacă aceste victime prăjite, carbonizate, ar fi știut ce soartă îi așteaptă acolo... Ar fi renunțat la o plăcere ce i-a costat atât de scump. Dar iată cum se înșeală, biata lume, pierzându-se în astfel de locuri pustii. De asemenea la cutremuri cât n-au suferit spama cea mare, înghesuindu-se pe scări, pe la blocuri, alții s-au aruncat de la etaj iar alții au fost îngropați de vii între dărâmături, unde au stat 3-4 zile până i-au scos de acolo. Ce frică grozavă au putut suferi aceștia. Și cu toate acestea, la puțin timp, au uitat de moarte, de suflet. Și când va veni pentru ultima dată să ia, îi vor găsi tot nepregătiți tot în pofte și păcate, tot nespovediți și ne împărtășiți. Iată pericolul cel mare care pândește pe toată lumea. Dar și moartea este deosebită în lucrarea ei, de la caz la caz. Grozavă este moartea vrăjitoarelor. Cumplită este moartea femeilor ce mor din avort. Înspăimântătoare este moartea zgârciților, lacomilor, desfrânaților și bețivilor. Căci una este să mori pentru dreptate și adevăr și alta este să mori pentru minciună, pentru vicii și păcate. Moartea nu se ferește. Ea dă buzna și în locurile unde se fac chefuri. Și dintr-o dată schimbă cheful într-o predică înfricoșată, ce ajung din bătaie la cuțite și din râs îi pornesc în hoho de plâns și astfel îi adună mereu moartea la cimitir unde și are visteria ei. Acolo fiecare ridicătură de pământ îi slujește de anvon și acolo vorbește cu multă îndrăzneală. Că-și vin mereu grupuri, grupuri de ascultători, cărând mereu la groapă pe câte cineva. Și moartea le predică de pe marginea gropii despre deșertăciunea acestei lumi, despre nesiguranța acestei vieți trecătoare. Nimeni nu poate scăpa de predicile morții, nimeni nu poate alunga. O să râs de predica ei poți să iei în râs învățăturile și chemările ei, căci nu-i pasă de nimeni. Poți să fugi de biserică, de cuvântul lui Dumnezeu, poți în mânia ta să rupi Biblia, care este cartea cea sfântă, dar acest predicator încăpățânat moartea rămâne tot viruitor și ca mâine el știe sigur Că va vorbi și de pe marginea mormântului tău. Ce predici puternice spune ea? Când moare un bogat, un nesătul de averi, moartea se suie sus pe hambarele și pe casa lui. Și de acolo strigă cu tare: Ia uitați-vă! Și priviți pe cel care nu se mai sătura de averi, iată acum le lasă pe toate și pleacă din lume gol și sărac de fapte bune. Când moare cineva care și-a cheltuit viața în despătări lumești, moartea merge cu el la groapă și strigă de răsună toate ulițele. Iată cum se sfârșesc plăcerile, și poftele cele lumești. Veniți, Veniți cu toții și vedeți pe cel ce și-a cheltuit viața în zadar. Când moare bețivul căzut în șans, otrăvit și nebun de alcool, moartea strigă de răsună satele. Iată ce face beția. Iată pe cel ce-și soția și copiii că s-a sfârșit pentru totdeauna. O, ce înșelătoare este lumea aceasta, fraților! Și cum ne mai pierdem sufletul și timpul pentru lucruri de nimic! Câți nu sunt care colindă tot pământul, se duc prin țări străine, vin încărcați cu de toate, se îmbogățesc, dar într-o bună zi îi vine un rău de la inimă, cade jos și a terminat cu viața și cu toate câte a strâns pe pământ. Și pe cât erau de fericiți și nici nu se gândeau la așa ceva, în câteva clipe li s-au spulberat toate bucuriile pământești, căș moartea va pune capăt la toate acestea. Și așa de repede trece timpul, că și pe drept cuvânt Bietul Adam, căpățâna lui, i-a răspuns mântuitorului că a trecut foarte repede timpul. Așa se păstrează din tradiție că atunci, pe când călătorea Domnul Hristos cu ucenicii săi, găsește pe un câmp căpățâna strămoșului Adam, care murise cu vreo 5.000 de ani înainte. Când se apropie, Domnul de Căpățână o atinse ușor cu toiagul și întrebă, Cum ți s-a părut Adame viața acestei lumi? Și Căpățână a zis, așa de scurtă, ca și cum am intrat pe o ușă și am ieșit pe cealaltă slăvite, Doamne. Și iar întrebă Domnul Hristos, dar paharul morții, cum ți s-a părut, Adam? O, oh, așa mi s-a părut de amar, Doamne, căci nici până azi nu mi-a ieșit amărăciunea din oasele gurii mele. Grozav lucru, grozavă este clipa ieșirii sufletului. Vai câtă luptă are sufletul până se desparte de trup. Vai cât lăcrămează atunci și n-are cine să-i ajute. Către îngeri ridică ochii, către oameni se uită și nimeni nu-l poate ajuta. Grozav este ceasul morții fraților. În salmii lui David zice, cumplită este moartea păcătosului. Și în altă parte... Tot în salm, scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui. De aceea nu mor toți oamenii în același tip. Avem mărturii din sfintele cărți bisericești și din cele ce am văzut cu ochii noștri în lume. Căci mulți au avut o moarte frumoasă și totuși s-au dus cu sufletul în iad, iar alții,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 Ce înseamnă aceasta? Deosebirea aceasta. După explicația Sfinților Părinți și după cum spune Sfântul Apostol Pavel că plata păcatului este moartea, s-ar putea ca aceștia să fie spășit prin acele suferințe grele, unele păcate făcute din neștiință, sau spovedite și cu canonul neîmplinit de la duhovnic. Iar copiii care mor greu pentru păcatele părinților, care i-au zămislit în zile oprite, în sărbători și în posturi, sau înainte de cununia religioasă, în desfrânare. Cel ce se ține mereu de șirul poftelor și păcatelor, va muri cu o moarte înfricoșată. Satana însă, își repetă vicleșugul și cu noi. Totdeauna el caută să ne spună, dar în alt tip, el nu ne poate spune că nu vom muri niciodată, fiindcă i-am arăta imediat că toți oamenii mor. Însă voin să ne atragă în cursă, Voind să ne facă să nu luăm aminte și să nu luăm nicio măsură în vederea sfârșitului vieții noastre, El ne șoptește cu vicleșug. Nu veți muri curând. Nu veți muri azi. Nu vei muri nici la anul, nici după zece ani. Mai ai de trăit. Vei muri târziu de tot la adânci bătrânețe. Și astfel ispititorul reușește să ne încânte, zicându-ne că suntem tineri și că nu-i nicio grabă acum. Să ne îndreptăm și să ne pregătim. Și așa de repede vine ispita lui. El vine și spune că mai este vreme de pregătire și noi ne încredem în el. Și în această nenorocită încredere nu facem nimic. Trăim liniștiți, mereu păcătoși, mereu ne îndreptați. Ba mai mult, nu numai că nu ne gândim la moarte, dar ne supărăm când cineva ne vorbește de moarte, căci ne temem să, să ne și gândim. Nu suferim acest gând nici când suntem cu un picior în groapă, o, mai ales atunci când ești pe patul suferinții, cum au fost mulți, tocmai atunci și cei din jurul nostru sunt atât de fățarnici cu noi, că-și parcă s-ar fi înțeles cu diavolul să ne piardă. Când suntem pe patul de moarte, când starea e destul de gravă, când totul merge rău, Prietenii și cei din casă ne zic, merge bine, ești tare, ai să scapi. Doctorii fac minuni. Cu mare greutate trimite după preot, nici nu vrea să audă de Sfântul Maslu și nici nu știu ce putere mare au Sfintele Masluri. și mulți s-au făcut sănătoși și s-au sculat de pe patul morții, prin Sfintele Masluri. Dar sunt atâția care nu vor să audă. Le-au intrat în cap că Sfântul Maslu, dacă îl face la cineva, imediat moare. Iată ce vicleane diavolul frati creștini! Dar și atunci te asigură, te asigură chiar când cheamă preotul cei din casă și vecinii, ca să nu te pregătești, să n-ai frică, că nu-i nici o primejdie. Și astfel moartea e o odaie și ea este ascunsă în mii de chipuri, că ne răpește unul din cele mai puternice motive de îndreptare, vederea apropiată a judecății lui Dumnezeu. Dacă aceasta... Este greșeala. Să vedem acum care este mijlocul de îndreptare. Cel din tâi mijloc și cel de pe urmă este cuprins într-un singur cuvânt, frați creștini. Vegherea! privegeați că nu știți ziua și ceasul, a spus Domnul Hristos. În această scurtă porunca Mântuitorului se rezumă întreaga înțelepciune creștină, mântuirea sufletului. Oricine am fi, oricât de învățați, noi niciodată nu vom putea ști timpul, locul sau felul morții noastre. Nu știm dacă vom muri lin, și în mai multe zile, poate, sau chiar pe neașteptat. De aceea trebuie priveghere. Adică să veghem în orice clip asupra vieții noastre și să fim pregătiți. Ca cele cinci fecioare înțelepte, cu candelele aprinse toată noaptea și cu un delemn destul, un delemnul faptelor bune, Viață cât mai curată, trăită în biserică, în rugăciuni, în sfințenie. Căci acesta este delemnul. nu ca fecioarele cele nebune care nu s-au îngrijit și astfel au pierdut dreptul de a intra cu mirele la desfătarea nunții. Însă cea mai mare orbire a lumii este că nu vedează. Nu se pregătesc pentru ceasul morții. La toate se gândesc. De toate au grijă. Se interesează de tot ce privește viitorul lor. De avere, de moștenire, de planuri, de fel de fel de afaceri, de însuratul și măritatul, nu numai al copiilor, dar și al nepoților și al nepoatelor. Și chiar de vecini de prin sate, mulți bătrâni, chiar și bătrâne, au focul acesta că nu li se mărită și nu li se însoară copiii, nepoții și nepoate. Ce mare pericol. Ei nu văd pericolul din sufletul lor că își pierd sufletul. Singura afacere importantă a acestei vieți. O lasă în voia întâmplării, afacerea morții de care atârnă veșnicia. Oare aceasta însemnează veghere? Să amâi îndreptarea pentru vremea bătrâneții? Să ții ură împotriva dușmanului? Să stai în brațele unui desfrânat? Aceasta înseamnă veghere? Să nu dai înapoi lucru furat, să nu te spovedești cu ani. aceasta înseamnă vegere, pregătire. Să nu fim copii la minte, să nu credem că Dumnezeu e numai milostiv și că ne iartă și ne iartă. O să vedem noi ce o să ne ierte de aici încolo, cu ce ciomăgeală o să ne ierte. Pentru a muri, creștinește, nu înseamnă să te gândești la moarte abia atunci când ea bate la ușă, ci trebuie să te fii gândit de mult și să te pregătești mai dinainte. Cât sunt acum în iad, în iadul cu tinuri care plâng și se chinuiesc, fiindcă n-au vegheat. Și și-au pierdut pe aici vremea cu nepoții, cu nepoate, cu rudele, cu petrecerile. În loc să vină la biserică și-au pierdut timpul cu cine știe ce nimicuri. O, și ce n-ar da acum să se mai întoarcă înapoi, să se poată spovedi și împărtăși, să se poată îndrepta. Că nu le-ar mai trebui nimic din lumea aceasta. N-ar mai socotini nimic plăcerile și înșelăciunile lumii acesteia. Ca și fecioarele cele nebune ei, acele suflete și-au pierdut timpul. Ca fecioarele cele nebune care în zadar au alergat să cumpere un delem. Căci deși au găsit un delem, și s-au întors curând, dar vai, era prea târziu. Mirele era intrat la nuntă și ușa s-a încuiat. Zadarnic au rugat să li se deschidă, căci au auzit aceste cuvinte înfricoșate. Nu vă cunosc. Câți creștini de -ai noștri nu cad în greșeala lor? Amână îndreptarea de la an la an, de la post la post. Puterile au slăbit și se trezesc deodată sufocându-i moartea și nemai putând să spună nimic la spovedit sau să mai primească Sfânta în împărtășaniei. Atunci e prea târziu. Mirele a sosit. Moartea îi ridică sufletul. Ușile dumnezeiește este mil se închide, iar Domnul le răspunde că nu-i cunoaște, nu știe cine sunt. Acum este timpul, fras creștini, timpul cel mai potrivit, să ne facem noi cu mâna noastră ce ar trebui să ne facă alții. De ce să stăm în iad să ne scoată alții, copiii și nepoții? Că mintea aceasta nu este înțeleaptă a multor bătrâni care încredințează bani și averi la copii și la nepoți și o să stea în fundul iadului să-i scoată că ei nu se vor gândi niciodată. Poate noi nu vom mai avea parte nici de vreo groapă să ne facem noi noi cu mâna noastră să facem și milostenia, și rugăciunea, și privegherea, și venirea la biserică, căci doar auzim cu urechile noastre ce moarte periculoasă pândește omenirea întreagă. Sfânta Biblie ne spune că la sfârșit moartea va secera cu miile și milioanele de oameni prin războaie prin foame, de, boli, cu tremure, inundații și altele multe. Când vor suna sfinții îngeri, Mihail și Gabriel, din trâmbițe să ne adune, să ne cheme la judecată, să fim gata și noi, pregătiți, de aceea să luăm parte la Sfintele Leturghii, de aceea să facem sărindare, pomeni și parastase, că nu se știe dacă nouă ne va mai face cineva. Cei ce ați ascultat aceste cuvinte, vă pun următoarele întrebări. Cei care v ajuta ajutat Dumnezeu și ați venit în casa Lui astăzi, cum stați cu această pregătire pentru moarte? Vă frământă măcar uneori acest gând al ofștescului sfârșit? Ați luat măsurile de prevedere? Pregătitu-vă? Sunteți gata? V-ar conveni oare să muriți în starea sufletească în care vă aflați acum? Ați vrea să vă înfățișați înaintea judecății Domnului, așa cum sunteți în clipa aceasta? Ferice de cel ce ar putea răspunde da. De obicei, omul moare așa cum trăiește. De trăiește în păcat, în păcat moare. S-au învățat cu păcatul. Ca și câinii cu lătratul. Trece viața în frică de Dumnezeu, în frica de Dumnezeu își dă și sufletul. Această pregătire nu constă în planuri fără rost, ci în fapte hotărâte. Învățați-vă să vă dezlipiți încet, încet de tot ceea ce vă face robia ai lumii acesteia. Feriți-vă de păcat, spovediți-vă duhovnicilor cât mai des, împărtășiți-vă cât mai des, citiți cărți ziditoare de suflet, faceți milostenii și orice ați lucra, orice ați grăi sau ați gândi, închipuiți-vă că le faceți pentru cea din urmă dată, un ceas înaintea morții, căci ca mâine, Va vorbi moartea și de pe marginea mormântului nostru. Și dacă ne va găsi pregătiți creștinește, fericiți vom fi. Căci am trecut din moarte la viață și de pe pământ la cer, unde ne așteaptă Împăratul nostru și Mântuitorul Iisus Hristos, ca să ne bucurăm cu El, în veșnicie, Doamne Iisuse Hristoasă, Stăpânul și Împăratul vieții și al morții noastre, la Tine este toată nădejdea noastră, Doamne. Tu ești bucuria și scăparea noastră. Te rugăm, fierbinte, atunci când moartea va veni să despartă sufletul de trup, când fața va îngălbeni și gura va muți, iar sudorile morții se vor arăta pe fruntea noastră, să vii lângă capătul nostru, stăpâne, să liniște sufletul cel tulburat de păcate și de grijuri și necazuri și să ne mângâi cu privirile tale, cele dulci ca să putem bea paharul cel amar cu ușurință și să ne treci și pe noi în împărăția Ta cea veșnică, să ne veselim cu Tine în vecii vecilor. Amin.